خاص اوپر ډیره خو گیرین دل گه ادلای دایا دن دالاری نذو حالک بلاق بیان کوم غدان دا باندې د بار د خاره ګول داق ومل او نه الله یریدو چیرادو کی ظلمانه د ظلم ګول ول العالمین مخلوق تام وللای ما فسمات و ما فلارد خاص الله ردیه جبر د وکتان ویللای تر جول امور او غاز اللہ تبارک و تعالی کہ جید لکھارونی خیر اومتین دا تنویر ذکر کئ او تنویر پاغه مخی دریم قید باندیم چہ تاس وارکان بفعال ذاتیں نكونتم خیر اومتین یی تاس و غرا اومت ورا والے پدی باندی دے ہا چہ تا ڈیوچیا والے شو قران خیر اومتین ورا اومت وخرجت لناس وستلے شی وی خال کو د پارا میدان تراو کلی شوې تا عامرونا بالمعروف حکم وکوي په توحید او سنت باندې و تنهون عن المنکر من کاوی په خلک د نارواونان د قران او سنت یو عمل خلاب د لاغینه په خلک منیکین په دې باندې تاسو را لګې شوې او پامر بالمعروف باندې عذاب نه پس کیږي چې سره ویژه پر رب نیکې ته خلک را بلمو ناروا په خپل منیکيږي نناه دا منكر رد دا ذا لدينه سلام وتؤمنون بالله ايمان بل رأيبا الله باني ولو آمن آهل الكتاب كشريم آن دا وره وين لكتاب لكان خير اللهم خامخا وبغور دي لرا منهم المؤمنون زنية دين مؤمنان واكثرهم الفاسقون او زياد دين فاسقان لن يضركم اللح ازام زرار نظر کوي تاسو دا مگر بد ردی د بیا نو نقصانونه سې دي دادی بد ردی بدرتا ویم اودیم و یقادلو ګنګ جنگ ایدال سرا یو ولو ګملت بار راړی تاسو شاه دیشا خو کې دي هه دې تاله مقامت نشي راځلې شا کې بدردام اودریم ثم لا ينصرون بیا وځي سرین داد نشي کوله الصلورم زوري بات وليشيه في دي باني ذي الله تن اي نماسو قفوكم ديكي چه موجود شي إلا بحبل من الله مگر چك لك شيه في كتاب دا الله وحبل من الناس أو في جماعات دخل قباني نو دا خلق كامياب دي أو كدا ني وباع او راگير شو بغضب من الله بغذك دا الله دا طرفا او شبك ما وزر بطلهم المسكنا ولیشه پا دی بانی خواریی دا خواری پی ولیشه وی دا پیشه چی خبرې کوي نو دا خوار اخلو او خوار پلق بی نو دا دا لس صفات لس نقصانو نو گورا یو ضرر برا سفاتی ردی بوی دیم چې جنگی نو شا بکی در تا دریم امدادی نشکی دی سلورم په زلت که اختر دی سلورم مغزو بلی دی اوش پاگم مسکنه و خواری پی را گلی دا ذالکه دا پا دی وجا چی بیشه کدوی کانو یک الله او چی انکار بیکو پا یا تونو دا اللہ دا ایون نقصان چې الله اللہ را یا تونو انکار کی دا اللہ یا تونو پوری ٹوکی کې انکار تی که او تم ویبتلون الانبیاء و جنی پیغمبران بغیر حق انبی جرمان حق وثی پی شوی او چی وثی پی نی شوی نو در او جن ورتوی او نحم ذالک بماسو دا پا دی وجا شویشه که دوی خلاب کرده نا فرمانی دا او لسم و کانو یاد ازون او دوی داد نا تیره که ان کی لیسو سوا ندی برابر او سو دنیکان و خلکو چه علی کتابو که نیکان خلکمشت داوی خو صفات ذکر که لسم لیسو سوا ندی برابر طول علی کتاب من لیل کتابی دا علی کتابو نا اماتون یو اٹلالا دا یو صفت دویم قائمتون والعالدان فى دين باننه درهم يتلون آيات اللح للياتون دالانا الليلة فى ترى فى او صلورم وهم يز جدون دو سجد كى اللحة آجزه كئين او پنزم يومنون بالله ايمان لرى فى اللحة باننه او شپاكم واليوم الاخرى فى رز روسانه باننه او اوام ويا مرون بالماروف او حكم اغه ځکه باندې چې معلومیږي قرآن و او سنت او نه هم اتمه وین هاو نه نل مونګری منه کې خلک داغه نشي خلاف د قرآن او سنت او نه هم و یصار یو نه کوشش کوي پني کو کې اړینې کوي تمخ کې روان دي او لسم و اولائک من صالحین او دا کسان ساندنی قانون دی اوسه سنوره ما قاعده ذکر کوي د جماعت د پاړه د تنظیم د پاړه چې مال به ل هرچو کې پبدینبانندې په تنظیم بامال لگئ دا چېپ تنظیم ک یما او مال و پین لگوم د خپل وس مناسب لگا چې سومره ریول ککیږ و ما یفالو من خیر نه تنظیم جوړ کئ دا اصول خپل کئی او پ کے ظے یو فډ مقرر کئ ی اوپان را جمکو میاش کئ چې کیگی ول ککیږی پ روپئ ل روپئی یو یورکن د میاش کے پظان کېدي تاسو کور چې تاسو جماعت او تنظیم مظم شي۔ نو بیاو تاسو کارو کئی. او یو ملگره با بل تیزه چی شاوالا که تا کار ولی نو رکره ولی سوستی کئی. او چې جماعت نئی. تنظیم نئی. نو تا پوس نئی بس چی کم یو پا کم علاله. وما یفالو من خیره نه. او آج خرچ کئی سماله. فیل. مانه دا خرچ کول. او خیر مانه مال. من یفالو آج خرچ کئی دا به کئی دوی من خیره نسماله. ف والله walimum bil muttaqina ala pore pa barizgarano bani dalimum bil muttaqina zakawi chin binzur pa bay dar kini a badar bani zbati ha jamat ke badal pa bay zidar kini zbatana bakai ha chida ko rakana da zama pa chanda bani da kar kare da kar kare sab zan la pa polo paiso bani cherta topai na shagistay cherta topai wale na bay الکایته جماعت کې د څه چې تاسو باټه نه کیدا خو ته ځان له هکار کې خو یوفاندې جماعت دې جماعت د ترقې لپاره او د دین د ارشاد لپاره ان الذین کفروا بشکاکه سانځي کوفرې کړي لن ترنیانهم جرب وزن کې د دینه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم نو اولاد د دوی مین لا دا لا ذا نشې نیو زره او الئک اصحاب النار ادا کسان خاوندان د دی هم فیا خالدون زیبا پدی که میشه وی ماسلو مایون فی قونا دا غمال چی قسکی پی آزین حیاتی دنیا پدی جند دنیا کی کما سلی ری حینا پشاند باد دے فی آزین رنجبائی که تیزوالی وی یا پائی که گلی وی اصوابت حر سا قومینو رسی پسل لیو قومتا ظلم و انفوز همچی ظلمی بالکذهن علیک ای غیلران سنگه جز باتن هې دا عمال دا اعمال تباشو دی داغه تو باران تو غرا سلی تو غرا اغه پاسه لیدلا ارس ګډ در ته مې لاو شو دانا ټانټه در ته مې لاو نه شو دا شان ستاد زباتینې غیرات واغه در ته مې لاو شو و ما ظلمهم الله او ظلم نه کېږي په دې باندې الله ولیکن ان فوز میسلمونا لیکن قانون خسرات وی ظلم کړي ره یا ایوالذین آمنو دا پنځمه قاعده ده چې غیر په پتاసుకొ جراذدار نهي دار دا چا هر چانه برائنه اخلي هاګی جماعت بریتباه شي جماعت بری خراب شي یا ایوالذین آمنو اے دیمان خوندانو لا تدخذو بيدوانتان منی سپڑ رازدار ميندونی کوم غیر تاسو او د دې لز نقصانونه ذکر کئ الا س لز نقصانونه به دې ذکر کئ ک غیر د پزان ملګرو کی رازدار او ساتل او چې دار چا سره شخن ووي نو هغه ګره په د شورا منبرو نه ګرځي د شورا رو کنه نه ګرځي لز نقصانونه دا بد تر ورسي یو لا يعلونکم خبالا ک مې نه کی پتا څوک دې په ساته او کا نه کوي چې کلی اوس رځو په سات ب کوي او دویم و دوخواغ معې دوه اغ ش چې تاسوې تنګې کوي چې تاسو به کوم سی نو تانګېږېه بهخواښي ا کار ب کوي چې تا خپ امیر خفه کې او د جماعت یو روکن خفه دای نقصان دی او دریم غ بعد د دل باغ او من افیم په تا سر را ویری شی وې غې د د فخلوب آمی د غصو خسو خبری راوزی او دیر د خسی خبری بکی بک چر طبا آدازی روغ خبر راو نکیش استاد تاییدو کی استامل گرتی ہو کی فکر دا خلین خبر راوزی نو دا خسی نو بڑھا کی او طابتی کوي کارکی خلکتان جمنگ استاد فرمایل اللاما محمد وید تاہری وی حضر چیق القرآن الله اللہ مرقده گاڑی کی ناز او غاډی کې داسې لیکلو یا محمد یو ترت په لیکري نو چې شیخ رحمت الله عليه تداسیو قتل ها نو خپايشو تاريخ کته کو واکي ور سره یو بل تانو هغه وی دیولې ادا خنه درس وینه دان نه وخوا هغه سره بل مولاو هغه په خداسي بدلې وی وې په ما باندې لګې وی چه تو انسان پیدا کری اوستان خر جوڑی گی در دو دوخ پو از از زمان از خر جوڑی گی وی قرآن که اللاوی اناللزین ینادون کمی ورائی الحجرات اکثرهم لایاقیلون تا تا پیغمبر چه سوگ در کودگی نا خواواز کین آقا بیاقلاه بیاقلا خر دی نو تو در دوخ پو خر شوی در دو دوخ پو زناور شوی نو چه دای اوین آقا درنگی دا داسی گرد ورد شو اهنورابل تتاپو سغه دا تر موليانه را کوڅه شو ویچې دا سقوط دی وی دا تواهې مولا دی اهن شیخ رحمت الله علی اگامی سړی دی ویچې دا دغه پیغمبر سره دښمنی ده او دا دښمنی نه کول نه راغلی دا ني کول واه کوڅو دا غا ته ما زمو پیغمبر دی مرتره کول دښمنی راغلی ده آ وی که څاور څه دښمنینه وانه د خلینو مې د غصې د خبرې نه راوته زما نوم محمد طاهر نو د محمد نوم دی وانه غستو چې دغه نبی له سلام نومو طاهر نم دی واغستو او نبی له سلام سره د غصې د هغه سره دښمنی ده که دښمنی دین وانه پورانه ملیا غستو ها سیرت طاهر دی واغستو نو چې دا او شیخ رحمت الله علی وی نبیانه شټینګې د کلندر ته دا اواز ورکړلو یز آ امنتینه کولی ز کوزیګه ما شیخ رحمت الله علیه الاره تفریغ غوړی راونه کړی آ دا تلار تفریغ دی دې ما سره تللی نشی گاڑی کې قطب دل بغداد نه فایهم نخوینه بیا خو سی خبر راوځي ها او غوسه غوسه به پورا نوم من درته نالي دا غسی روانان قطب دل بغداد نه فایهم ها ستاره دشمن نوم چيلي نو ډیر په عزت او ډیر په احترام او ډیر په ادب ها تا ته ځان مالګره اقارکی خوشستان وملي واې په بده بی باې به واصللي دا دکې منافقت او مرض دی دې مرزی دی قات به د یل باغدو او م نهفیم په تا سره سرګندي شويدي خوصې د خللو د دو نه سلوورم نقصان و ما دوکې ص رومااکبارهغ چې پټیسیې د دوی لديسینه کې در تاقټ قټ بوونه ساات ل نلنا لکو ملااتته په دا سره بیایان کرمې تاته نقې د دوی د دوشمن این کنتم <سلام> تاقلونک تاسو اقل نرائی ها انتم <سلام> اولائی خوردار تاسو دو خلقی تو حبون اومجی مینکوی دوی سران ولا یحبون اکم دوی مینکوی تاسو سران ها دوی تاسو رمینکوی دائی پینزم نقصان دے اول و تو منون ابل کتاب کلی تاس ایمان نرائی پتول کتابان دیو دوی انمانی ایمان پی نراؤلیم بل نقص ولهکوکم کله چې مقامه شي دا سره قال وای اما ناممنګ ایمان را وړی ډیر پهې بل لا ک تازه خو ډیر خوپلی درس کوئ یاره ډیرخوان خوان که او ډیرر خوک رابانې لږي و خل او دای بل نقصان کله چې لا یاداللی کومله نام میله چک لګئ ستاسو د وجهنا په بندونه د کوو په سر ل کوتو وی کهه بیا ډی شو کنا اوې کنه اویاړی څنګه آ مې نه لږه دې د کوسینا د کوسینا ولا چګونه فقوت وبانه لګي خپل ورته مو تومله شی به کې دې کوم بغوسو کې واغوسکی مرده هر شي ولې غوسه الله عليم بي ذاتي صدور يقينن الله په دې په خاوندان د شنو باني داغه د خدای خوغلا د خدای کتاب د جسوګي خوښ شنو خپل کتاب دې کې نه ته ولې بل نقصان این تامساز گم حساناتونو که رسی تاس دا خوش آلی تاسو هم دوی خفه کیگی ستا پا خوش آلی بانی دیر خفه دی او تا با چې چی تو کلا خوش آلی آده دشمن پا مخی با ریچر دزان خفه نکی که تکلیف می در تا خوش آلی خوش آلی آزمان گا استاز فرمایل وی دا مدرسه چوا ندا کچوا کلا کلا و پشکال بارانو شو بارانو برال دا مدرسه بی او اوڑ دازه په ها باندې الحمدلله خپغه شیرا او دغه بدرې پښې کو باندې او دغه په خختو باندې او خو ګل کار ارث دا غځین او خدای مضبوطه شوی را او دې نورن ترقي ولور کی هغه وکي هغه مدرسه کچوانو راو باور د باران کی منافقان ډیر خوشاله ها رابل دابې د تیان موليان ورزې چلیږي خفقو چې دا خډېر بچی ویو دا د دا شيری ها وی چې کله به راال شیخ رحمت الله له تبيوي دا جيره مدرسه خو راوږرې دا خډېر بچی وی می شیخ رحمت الله له ورته وی ها چې دا خدای نه وی کای کنه دا خو سپېټی نه سره کور کې زیاتې شي وی او چې په سپېو لا کوم نو فرې دې ته پار دا خدای نه وی کای کنه چې دا خبره به شیخ رحمت الله له کړو بیا بړل ای مونږ چې مونږ بلې خپې ګوغه خوشاله دي ها ان تم کوم حسنۃ تسوهم کو خوشاله ها او کور زی تاس ته تسو تسوهم خپکې دي و ان تو سيب کوم کور زی تاس ته دای بل نقصان دي سیات النقصان بدی تکلیف یا پرو خوشاله دي لرا به ها خوشاله کیږي بیا بیا پای باندې و ان تصبيرو کې جری تاس صبر وکم و تا تا قوزانم بج که دوید دوستاینا لا یدر رو کم ذرا ندر که تازتا دوم چل دویشه نیس شه ازیزم انگه کور آقا جرگه دا کئیه اسم دردنیشی کله داشه کلا صحابا مدینه ترالل اواغوی بیا حج لراتلل ناغا هوا پی لگا موافق نورا غلی نمشرکین دیر خوش آلیدل چې صلاح با د نړیوال اسلام ملګری اوا په ناموافقه غلیدانه بيته بوني ولي دو خراب شي نو خوشاله و ډیر یاد نبی اسلامي ارمل ار په لوانی وکي وکي تاسو ته د می خو په لوانی بکوي حاج کې ال د جلان په لوانی بکوي چې دشمنان چرته بیکار نویني چې کله په لوانی شروع کړه نو غوینو رخم خپښوم دا غیرت او دا دین دی چې کله د دشمن د خفکیږي په دې تعالی اجر درک سورۃ توبه کې براشي ان شاء اِنَّا اللَّهَ بِشِكَ اللَّهَ بِمَا پَاس بَانِي یا مَلُونَا چِ قَيْد بِمُحِينَ تَ رَاگِرَ اُنْ كَيْوِينَ او دا پینزمه قیدهی چی زکر کرانو فدی بانی دو واقعی زکر کری یاو دا بدر او بلد اوخو دا اوگورا د بدر واقعی دریس او دیار للصحابه دیا گئی کی خوچ کلپا چی غیر رازدار نو نو زر و کافیرو لے او اوخ واقع تو ورچای کی ور سره غیر رازدار تلیو منافقان تلیو نذر کسان تلیو خاغیشی کست دا دازګه چی غیر رازدار پک تلیو او دا تا ته چی ګوره غیر رازدار کدیو ساتو نشکسبوخري وایز غدا د من اهل کاتوبو المؤمنین مقاعده للقتال د جنگ یو هوته کازی ګرکې نبی علیہ السلام وقتی تل ایز غدا هوته وقتی تلو د اهل خپلن او نبی علیہ السلام وختی زان رسول او امورچی برابرولی خدا غین ما کی صحابو سره مشوره وکړان چې کافر تقریبا لزر دی گسوم را دار روان دی را روان دی او دوی مقابله وکړه نو مدینه کې چار شو کنا او خود میدان توزو نو د نبی اسلام په مشوره داوه وا چدلتا مدینه کې په پادیشو دفاع وکړو دوببنی سول منافق دغم ده مشورهوه چې مدینه ک فاتې شو نو سوابو نبل اسلام له مشه ورکړه خوکې په نو چې لله مشوره وکله چې د اللهرسه دو خود میدان ته وضو نوبل اسلامې بس صی ده دغوی په مشوره باې نبی اسلام مشوره وکه او نوبل اسلام کورته لاو غې واچله توې را غیته سابه یو بل سره مشوره کوي کمو خونه بیلی صلوات و سلام تھا خبرو کلاسینہ چھ خفشی نبی علیہ السلام تو د اللہ رسول استاد خوخی نو مدینہ کے پادیشو نو مشورہ در کلا خو استاد خوخی دل دو پادیشو نبی علیہ السلام اور تو فرمائل د اللہ نبی سره دانہ خایگی چاغا د جنگ جامی واجی واغہ بیا وا پونزی ز بوس نو واپس گیم کو سو زیو ست رضیو کنا زب یواز میدان تزن ہاں ما اشارہ دی تو آشنا خ د اوغوی چګورې د الله نبی د کمزورې خبره نه کوي او چې کله بیا می دان تلالو. نو نو پهغ وخت چې د جنگ نقشه په داوه چې یو به میں منوه یو می یو قدم یو خلپ یو قبه مخکې به یو فوجو یو ټول کې یو خی طرفته یو ورو یو ګ طرفته یو میانسکی می کې نو او سلام مص و مییرلهجنډه ورکه اغل یو طولگی ورکو یو فوجی و دستا او ده قلب که در اومینس کیویچ جنده و تاسو سره مصحاب امیر رضی اللہ تعالی نو سر جنده جنگ او زبیر عوام رضی اللہ تعالی نو هغه اغا دستا ورکلا چاگوی تر اصونو او اغا دا اصونو وانو نو اغا ور سرش حاصو حایبی زبیر ابنی اوام رضی اللہ تعالی نو او حمزان رضی اللہ تعالی نو اگلے آقف او جوڑ کو عقدستہ چې اوس سره زغری نیوی او درشان روانو بغیر د زغرو نبی علیه السلام نقشه جوړ کړه بهترینه او چې کله نقشه جوړ یو دلی دیوی چې تاسو ودا غر پني سر باندې ناشې او تاسو با نرا کوجی گئی سوبر چې ما اعلان نې کړه نو تر هغه وخت پورې فتح وا نن هم د نبی علیه دی نقشه تانګریز حیران دی چې دا څنګه یو انسانو او څنګه د جهاد نقشه جوړه کړی دا زکه هغه ورونه فمالي بلی ني دي استاد د خپل مور دیلی دي چې دا یو دننا یو خپل ګونتګه زیوهه هغه کې نبی الله صلوات و سلام یې په نقشه جوړه کړی دا هو دغه میدان ورو کې دی او پاره کې نبی الله اسلام چې نقشه جوړه کړی دا غونډي باندې څه کسانو درو لیدي صحابه کې نو لیدي او فتحه چې کله دغه زه به ولید را کوزیدل ویچوس خو فتحه ده امیر ورتوی چې نه به کوزیګو سو په ورچین به اسلام اعلان نکړي موږ به نه کوزیګو او وی نه بس کوزیګو مڅ فتحه اوسو نبی له سلام موږ د چې کوم خبره کړو هغه تر دې دیوان او وی اجتهاد او خپل اجتهاد کې او وی خطا شو مجتهد چې کله اجتهاد کوي چې خطا شو یو ثواب ملاويږي او چکهله ثواب تورسی واغ تورسی نه غته دوه ثواب بیا ملایویم ثوابونه استحادی خطار راغلی و ام یو لسکسان پادشو او خالد رضی الله تعالی انه مسلمان شوی نه دی ا په دا وخت کې خالد رضی الله تعالی نو د موقع پیدا بواسطه چې دی غونډې باندې خسوخشتن او پاغه راوخته چراوخته نبی علیہ الصلات والسلام داغرو نه داسې یو بل د مخامخ دی نبی علیہ السلام په دې منځ کې دلته ولاړ دی او دا خالد رضی الله تعالی انه د پاسان دیر صحابه شهیدان کول او دیر صحابه لااله تختیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی شوهی تلحر رضی الله تعالی عنہ ابو جانا رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام سره ولالد او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزارونه کیږي تلحر رضی الله تعالی عنہ د علاج نیولې د نبی علیہ السلام نه گزارنو واپس کړي ها داغه لاس بیا شلشه و خنه نبی علیہ السلام دې گزارنو پرېخه داز فدايان د نبی علیہ السلام بہادر آغه میدان کې ولار دی نور سکیږي چې کله نبی عليه السلام او صحابه چې کله ولیدل هغه ته د دې لري نبی عليه السلام اعلان کړي او دغه کې د شیطان یو आवाजم کړی چې نبی عليه السلام شهید شو قتل شو اوبیا صحابه ډېر په hebat کې رااله دا واقعات ذکر کوي په دې کې او اشاره ورته کوي دوټه لیوي بنو حاریسه او بنو سلمہ ها چې دا د مؤمنانو ډلې وي وقال ابن سلو لويزا منغا پا مشورة بانده عملو نشه منغا واپذو چه اغا واپذ شو نبنو سلما و بنو حارسان جوی کم سستی پیدا شو چه سستی پیدا شو خوبیا اللہ کلکلل او اللہ ورسر امدادو که مضبوط شو او منافقان لعلو تختیدل و از غداوتا من اهل کاتبوی المؤمنين او کلاچی وقتلاله دالق فلناتیارول دی مؤمنانو لرا ما قاعدر القتال. زایون ها دا پار دا جنگ امیر به وقتی زن ناسی دانه چه امیر رو خراره که او خریگی او معموران دی پاسه چه شاو تلال شا کار پسید تلال شا امیر بهادر بای امیر با وقتی زی چه کم دا سخت مقامی اگه تا بزن ناسی یو ظلی پا مدینه باندی سیاری آوازو شو صحابه طول را پاسی دل شپده او چه کلا را و طل صحابه طوری ورسره دی نبی علی نبی اسلام ورته واپس دی واپسی څنګه شت خیر خیریت دی مقصد دا چې صحابه راځي د نبی اسلام د مدینه چار چارې راغړې دي دا سي بہادر پیغمبر والا وسمینا الایمانن راللو د خود صفات ول ویداد سوي مخ کو له زیباله تور تور زل بي او دا چې پاس کوته د خود وای ها اذه متوا هاي فتان کلا چې قصو کوډوډل من کوم تاسو نه بنو حارثو بنو چ د سست سست کېدل او ولا وليهما الله د زد د وړو دي نو کلا کېکل ول او ولا او ولا لايفه ل توکل المؤمنون او بلاب دي زان ديصاري مؤمنان ول قد نظركم الله پتاي انداد کرے تاسو سره الله بي بدرين په بدر کې وان دومه ذلا او تاسو لګوي ذليلوي ذليلنا کمزوروي په اعتبار د سامان سامان در سره فَاتَّقُوا اللَّهُ يَرِهِ دَالْلَانَا لَحَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خَامَخَاجُ شُكُرُوا بَاسَهِ استقولو کلا شوی تعلی المومنینہ مومنانو تعلی اکفی اکم ایا کافی نظر تاسو لران ایو مدکم جیمدادو کستاسو ربکم رب ساسو دی ثلاثتی حلافن فَدْرِ سَرَامِنَا الْمَلَائِكَ زَيْدَ مَلَائِكُنَا مُنْزَلِينَ رَا قُزِشِوی دْرِ بلا ولنا ينتظروا گجرتاز تازو صبر وک وتا تقو یری بچی د سستاینا و یا توګه راضی بتازو ته من فور ایم پش جوش تر ها ها زا یم دیت گوندایم سران ستازو تر ها ربو گوندراستازو به 5000نا پپینزو زرم من الملائکۃ د ملائکنا مسووی مین حدار جنگی جاما بچو لی روان به ملائک دمکه یاد کی 3000ن بری زرا او دل دخم ستی هلافن، او سور تین فال راوالوئی، نا هم اس د صلی الله علیه و سلم رابه کوم کله چې پر یاد کو تاسو رښت تاسو ده فل تجاب لکم نو قبول ک تاسو لر رسول الله ان ممدوکم جزین دات کو انګم تاسو بیا الف من الملائکه پر زر ملائکه مردی فی نبل بسی بر رواني دلته زریاریکړي ابیا درې زرا ابیا پنځه زرا حنا دا ولی دا زګه اش نبی علیہ السلام او سوال که اللہ تجاڑی سادری پوگار اولی دے او اللہ تجاڑی اللہو ما انتو احلے گا زین حصبا لان تو بادا بادا یا اللہ کت دا وڑو که تولگی حلائی کی ستا عبادت بچر امونی شی عبادت بچر امونی نبی علیہ السلام دخلی ندگا دعا گا نوزی او نبی علیہ السلام دو گی مبارکی نسادر اغرزی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغه نبی علیہ السلام دے صدر پوک کی خود چي بس کرا اللہ رسولہ تاس سوال اللہ قبول کوم ها دا ودا اللہ وی سره کړي وا د کافرو د طرف به اعلان شکر ز ابن جابر هغه به اعلان وک کافر ہوتا چي جماعت طرف زر کسان پوز کدارل امداد نو اللہ به اعلان وک به الف من الملائکه زر ملائک درلل چاوی بوی کور ابن جابر به اعلان کو ادریس سره فوج درغې کافرتان فهمداد کې نو الله تعالی په اعلان د بشارته شو چې درې زره ملائک درالل داشان چې کافر ده تر په کورز ابن جابر ده طرف په 15000 په جان 15000 په جان اعلان شو الله به اعلان کو چې 15000 ملائک درالي هادا تسلی وا او ویله هو یوم ملائکم پورا واټور کافرولا خدا زره درې زره دا الله تسلی مومنانو تور کوله چې مومنانو کلک شه او زیره خوشالي وامه ثواب وي کاروان د او به جنگ دي دیو جن الله میقبال فرمای فضا بدر پیدا کر پرشته تیرن سرګو قطار قطار اندر قطار وتر سکتے ابی حتاسو د بدر پیدا پیدا کئ ملائک به وسوم قطار قطار راضی تاسو امداد لا عمره ام ها جماغه دور دي هغه انسانان هغه شپه هغه ورځو آغا اللہ بدلشوه نده ملائک دي اللہ پیدا کری دی ستا امداد لبی اللہ را لیگی خطف زاد بادر پیدا کام آغا شانزان منظم کا آغا شان عقیده پیدا کام بلا انتز بیرو ولنگ جری تازو سبرو که و تتاقو زانم بچ کتا سستینا و یا تو کمرازی بتازو تان من فور ایمم پا جو شراحا زا یمدد کن دا امداز تازو سده یا پا تلوار سرا دائم داد ستاسو دے رب و کم در رب ستاسو بخم ستی حلاف ان پا پینزو سرو من الملائکتی در ملائکونا مصویمی نخدار در جنگ جامی بیچوولیم و ما جا لہو اللہ نوے گرزو لے دا دیر والے در ملائکو اللہ اللہ بشرا مکر زیرے لکم ستاس دفارا ولی تد ماین نقلوبو کوم بے دیر فارا چې مضبوط کزون ستاسو پا دیبانوی و من نسرو دلته یو شک پیدا کیږي مکه ایت نمبر 123 کی ویلي لقد نصركم الله امداد کړی تاسو سره الله او دلته یو منصرونه دې امداد الا من عند الله العزيز الحكيم نو دا و منصرو دا ولي وی اوغه امداد سره کړی ری نمازه ویلی و یو که دا مخه یی ابتداء ده فینی یو انتها ده امداد کړو تاسر الله په بدر کی دا غیفتدا واه کی او انتها سچ واه فتح واه نو د دی و من نصرنا مراد فتح واه و من نصر ند فتح الا من عند الله مجرد الا د طرفه العزیز الحکیم چی غالب حکمت والره لیت طه طرفانه دیره پارای چی بر کیو دلا یوهیسا من اللذینات آکا سانوناکا فروش کافر دی او یک بی تومیاب نزریل بکی دوی لرا فیان قلبو خواهی بینو نوبگر زیرا سوان لیس لکا من الامری شئون نشتی تال را دفتحی دا لیس لکا من الامری شئونی ولی ویلی دا زکا چو گورا دریسو دیار او کافر لی شکس ورکو او کافری او کافری آدیسو احبو سره سشتريم نه نور ورته واصله تم نور نو ور سره ورلیشتا نه افراحتا کدی نه اټول کم کم دین او فتح ورته ملال شو ان واس دی نه چې سوق داوي چې نبی اسلام وګور کنا خلکو ته نقصان مسي خلکو ته پیدا را نو الله د نبی اسلام نتا سرب نه بهږي وګوري طایف تیار نه ښا فتح ما ک نو ما درکدان لیسلک من الامر شیون نجد تعالی را دفنس شی سی اختیار او یتو bale میهربانی کی په دی باندې او یواز دی بوم یا با زو کی دی لرا نوم ظالمون یقینا دی ظالمان وللای ما فی السماواتی خاص الله ردیه اش بردی و ما فی الارض اش قدمی یغفر لمن یشاء بخنک چاده چی غواریم و يعذب من یشاء عذاب ورکه چاله جو غانی والله غفور رحیم او الله بهونکو مهربان او سترگی ورکه انفاکت ان اوس چې سود کوي هغه نو داګه د مال سره مینه لاغه په ځانم نه لګی هغه به جهاد څو کیسړیا یا ای والذین آمنو اے دی ایمان خوندانو لا تا ګلو ریبا مخرو یسود عذاب مضاعفا دکان خصوصا په دکاندې سره اند دُچان په دُچاندای سره والله وتَقُ الله یرید الله لنا لَ لَکُنْتُ فَلْعُونَ خام خاجقام یاب شئین د دې سمت نه دی عذاب یعنی چې دُچان نه ملاویږي نو خوره هانو جواب داغه داري چې دا کېدې اتفاقی دي دُچان خصوصا په دُچاندای سره ها دُچان نه کا چی درته ملاویږي في اتفاق قيادة و تقول نارا الذي يريكي دا غورنا و عدد للكافرين شديد يارشيه كافرانو لرام واتيه الله والرسول تابداريو كيدا الله والرسول الله اللكم ترحمون خام خاچرا هم دربانيوشي وسارعو الامافردين او تلوارو كي بخنة من ربكم درستازنا و جنتنا و جنتنا ارضو ها پلنواله دا غرس مانو نه دی ولارد اوسن کی او ادل للمتقین تیار شي ولې متقین نلهمنګته خوده نوکړه د غیر محسوس په محسوس باندې اوزل به را ده خوده نوکړه جنت کومنګته دا وې احساس نکېږي جنتن عرض حس سماوات والارض پلنواله و یو یو وګدواله و یو پلنواله و او یو او مقري لړوارې او جوړوارې هغه دا په لړوالې خو ده نو موږ جنت لیدلې نه دي او د اسمانونو سره تشبيه ورکړا غلفه تشبيه دلته نه ذکر کړي هغه لفظ تشبيه چې کاف دي هغه سورته حدیث کې ذکر دي رواډ وي وشته میشي پاره آخري پانی دي یا وشته ميات یا ویشت میاد سوره حدید سابقو الها مغفرته من ربکما ما کیواله او کایب خنیدان تا درف تاسو و, و جنتونو تا ار دوحا کار جسمایین چپلن والے داغه پشان دپلن والی د اسمان نه ول ار دزمکی او ادل لذین امنو تیار شیره مومنان لران دا, زیزی کر کودل تا سران. دا دا کاپ لاپاسی ذکر کا دل تن شاور فران دا بغیر محسوسه غیر محسوسي محسوس راتاو خودو په محسوس باندې زنه که از منونو پلانواله هم نه معلوم کړي خدایو اندازه تنه من ته خودو چې موږ په نظر کې لوي شی موږ ته اغاز ما نو دای راته اغاز دې یاد کو جنتی راته په داسې انداز کې یاد کو چاته کمسی دو لويس کاری نو د دې په اندازه باندې دین ني نور جنتون ده د دین ویل وی دي الله ته ارګی دي الزینا ينفقون فی السرای اګه سان چې خرج کړي مالونه فی السرای په خوشالۍ کې و ذر او تقلبون گیول کا زمین الغیظه د باوی خوشاله راهم ولا او فقي د خلکونا والله يحببل المشه او الله مینه کونیکانو سره نکانو سرح د الله مینه ده والله نا اضاف فو کسان کله چ ک فشيتن نیو کار خلاف د شته او زله موفظو میاض لمې کزانو نو سره دکار الله یاد الله فته فررو لنو بهمه نوبخ نه غړ دکناو نخپلو او دا کارهیان کوي یان نه چېوکاري شي جماري تووبي دقام يېږي اومولا يېږ ملاله د ل یو بنووب او بخه ني د گنا الله مگر الله ولا يوس رووامیش گیري نه کوي ع ما په گناونو فلوشي کړيدي وهم یا لمون نودي پوهږي چې دا گناله بدل ادوی بخن ادام رب ام دا ترپا دا رب دا دینا و نو جناتو نوی تجریجی بایی که با منتا دیا لنهار دا لان دی دو نو دا غی نوالی خالدی نفی آمیشه بای پاگی که و نیما عجر العاملین او خدا بدل ادامل کون کو مزدوری اکره دا الله اللہ د دن دا پاریزان کروالی بی پر ورکی یر ورکی دا دنیا پید بار مستی مکواستان مخی خلق تیرشیر یاگوی چی مستی کلی وانو سمی ورسا اکڑل قاد من قبل کوم و تاک سرا تیرشیر پخواست آسو ناسو نانون طریقی پسی رو گرده فلار دی پس مککی پان ګورې کې که فکان آسر انگیش حاق وط انجام د در اجنوم استرغیب ورکی قرآنی کریم تا ها زا بیانو لین ناس دا قرآن بیانده دا خلق و دا پاران وَهُوْ دَنَوْ هِدَایَتْ تَيْوَ مُحِزَتُ وَنَوْ پَنْ لِلْمُتَّقِين دَا پَارَ دَا پَرِزْگَارَانُو قرآن گره پره ندهی ذکر دام و خلقو دا پار بیان ده متقیس تا دا پار پان و رانا ده تی ولی پره ده کتاب ری خودن و رانا ده نلالا آمیح تی ولی پره ده چی پرادو پسی بیان ده و بیان او بیان لازم دین بهترین بیان بلشتنان آجیو اسورلہ سلمونہ بول لذکی هذا بیانو لین ناس دید پارا قرآن آخر شرطونہ نقودل چیسورلہ سلمونہ بول لذکا و امیح تا دا پارا بیان دی روائلہ و لا تحینو سستی مکوائن سستی مکوائن مکو و لا تاس انو مخفق کی گئی و انتمو و لا لون آتاسو بلن یید اللہ دربار کی ان کنتم مومین انکا ییتاس مومین آنم یعنی دنیا کے بجلا وطن کیے گئے اوما ہجرت او خلق بم نفرت دی خدا لا دربار کی ووت اوچت اوشد مقام اللہ لا در کړي دی ان یم ساز گم قروونه ان یم ساز گم گور زیتاز ودان قروون زخمونه فقط مسل قومه قروونه بتائی سرار سیدی نې آ قوم کافر ته زخمونه امیس لو د دی او کا په ف ک تاسو ورته څنګه تلیپونه رسی غ کار سردارانو له تاسو موردار کللغمونله وجل او تاسو تا ورید د نومهخه په کېږي تلکل یامو دا ورید نو داوه بین الناس او راړوندي ل راپ من د خلکو کې زمونږ استذ پر مایل وشيقلقرآ نهور الله مقد هو فرمایل چې ز د د الله سدي رحمت اللهله سخه اغوی خبر او کړه چمیرمان الله خان راغله وو د افغانستان چکم سلطان وو مشر بچاو اگر اغله وی ما ته وی چې ته زماده پاره افغانستان کې په وی ما اور ته وی چې ته زم ما شاګرد وی ا ما درته دین خو دلې خوشی کنه د لانګریش پیسې در کړې نو زم ما په سر دي سودا وکړه و تل کله یا منو دا وی لوهابین الناس او هغه د ولاد شیندي رحمت الله له هغه یو بهتري انسان او داس انسان حاچین انقلابي څړیو استاد ورته یو ځلي وی چې زالال شان زاه هر شو یوځه تلاړو او د افغانستان په طرف ورته اشاره کړو شیخ رحمت الله شیخ رحمت الله له داوا کړه ببیاں کړو ما موند خپل استاد نوریدلی دا نو یاغلا ورو یوځے کې ډیر شاو او هغه ځکه کې هغه ډیر وخت تقریبا شپک نه شته تیرې کلی وخت صفه تاونه لګی دا استاد ورته نه صفه تو لګو خبرو لګ زکه چې ایډی ورپسې لګی د لیوا الله سیندی رحمت الله علیه قسم او یو جمعه کې ډیر شاو چکلا سیو ڈی دا اگه نا غافل شوانو اگه لار واقستا او دا بلوجستان پلار باندې و افغانستان تلار چیال تلارو آل تا دیر وقت خپل اخپل ورته ورطا نه نده لگلی او ورته ورطا سجواب لگلی دا کزمموند شاگردان وی رو تنجی نممگ بوی چی استاد استاز میوی نیراتا سخبر اکلی چی دا کارو که دا کارو که درسو که یا بلو که اوسې را غلې ما کار هغه خلکو کړو زکه هغه استاد صاحبدارو استاد ورته ځنو مستوباره تر باندې دا به ته پوس نه کوئ چې وسله دا هادا چې ته پوسونه شروع کی وسله مليږي او سلام ها نو دا خلولی وی دی نه کامیابی وی آ لال آلته تقریبا سو غذرې میه ستېری کړین خو بیদুল্লাহ سیندی رحمت الله علیه صلی الله علیه او نو په د جده سره رالې او کم دی بس مکړه به راته وبسته بایداره ما ها اله په وخت یې ورکو طرف اور پسی بیا خط لاړ چې کله سی اړي دا غنه غافل شو په تا ورته لګي دی اوس یې شکار نه کوي ځانواګه خط اور پسی لال د دې دینا ویژه په اسکار کې دا وانتا کاري شروع کوه او شکار یې شروع کاله نو پلک وقتی انقلاب روچت کو امیر الله خان اغام شاگردو دو, دو بیداللہ سندی رحمت اللہ لے چکل انقلاب روچت چا افغانستان کی نو آنگریز تپتو لگی چی داست چلو شو امیر اماناللہ خان لے پیسی ور دا والا او بیداللہ سندی ملکا دا اغا پساری سودا کولا او بیداللہ سندی رحمت اللہ لے تپتو لگی دا اغا حجرتو کولاد مکی معظمی نو حالته خداغه دای دي شاګردانو د عبدالالله سیندی رحمت الله علی چې څنګه غاغې انقلابی نو شاګردانه من انقلابی په لګ وخت به انقلاب روچتا هو حنا انا الرحمن الله خان تر اوچت شو شاګردانی اواغه باندې ورخه تایرا لچ داس چلو شو نو عبدالالله سیندی رحمت الله علی سره غاغه چې تراشه او شاګردانه په یوګه ځکه معنی پری وی خپل ملکی مجلسه بریری بے الله صدیقی رحمت الله علیه و تعوی چیکلا زو ما زما شاگرد زین سمری او چیکلا ده نور لاس لاڑی ها ان پماری شو رو کلاو زینه پری خو دمان وتل کلی یامن بین الناس کلا سړی بچا شي او کلا ورتاه بچی ورشی ها نوا شریف او بچاو د پاکستان ها نن لاړ بل ملکی خپل ملکی زم نشتا پر دې کندر کې سیږي کب چې دې کزا منی دې کړونه دې نو دارب ابو زکات تناستی او دا وی چندو تناستی ها دا الله تفین نه چ سنگه کې تل کال ایام نو دا ها بین الناس با چانی سو وخت ابي بشي در یو دربانو بل دربانې ګرځي خيرونه غواړي ها وتل کال ایام او دا ورزین نو دا ویلو ها بین الناس چاړه ورا و دین راپ من دخل کو کې وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا دېر پاره جي سرغن كيله کسان چيماني راوله وي وي تخذ او ني جي تاسو نه گان وَلَا أُولَئِكَ الظَّالِمِينَ او لامينه نه ڪي ظالمانو سرہ وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا دېر پاره جي خالد کي الله گسان چيماني راوله وي وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ او تبعی کافران ام حاسب دو ما استاد وګومان دې د تو تشجیه وې بهادی وې بهادر شه اسستی ام حاسب دو ما استاد وګومان نن دخل الجنه تا خلال بشی جنتا ولا ما یالم الله او خا مخا نبی کار کړي الا الذين غسان جادو جی جالی کړي منګو استاد سنا و یا لم صابرین او نیر خا کړي ولقد کنتم روداغ سره وې تاسو تمان نو نلموت چې غوښت تاسو جنگ موت نه مراد جنگ من قبل ان تل کوه مخه مخه به د نه دي جنگ سره ان فقدر رید مو په دا سره ولید تاسو هغه جنگ وانتون تنزور نو تاسو ورته کتل و ما محمدن سره څه وې ربته چې تنظیم دې جوړ کو امیر دی مضبوط دی او امیر دی مر شو نه دی نه چې تلکا ها دا خو چې چیرې شروع کی چې وای دې رکرمه وای تباشما امیر ملاړه حزب څخه کوما او دې چا تپری خو دما نه نه تبا کلا کی بل امیر ځان له جوړ کا کیو دی لاړو خوکار حکار بن پری دې دین و ما محمد الا رسول غلط غلط من قبل الرسول جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه چې کله بيمار او ډیر ځاد بيمار دی او کله هغه هوښ کې راشي او کله به هوښ شي هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بيبيانو ته وایي اصل نناسو زابو مسکړه وکنا او ورته وایي لا وهم ينتظرونك يا رسول الله لا لا دا رسول استاهم انتظار كي نبي علیه السلام چه اخيري مرض بانده بمار شئو نفاغ وقتیم نبي علیه السلام دا طول و ببیانو دا نمبر خيال ساتو خفاقوله يومنا ها زكا دا الله نبيو او پا حقوق و پايدا ها خقوشال دا عائشة رضي الله تعالى انها سرده سر رو زګارا عالم او پټول کی بهترین بیبی و الله دا غی په صداقت باندې ایاتونه را لېګلیو خوشاله دا غی سره و ډیر خوخه ټول بیبیانو سره نمبر په نمبر پوره باندې تیر کړي دي چکه له بیبیانو تپاتول لګې چې نبیلی اسلام ها د دې سره ډیر خوشاليږي نبیلی اسلام او سلام ته ټول بیبیانو په خوشالي و د الله رسولان اعظم خوخه دا, خوخ دا چې تو عائشه رضی الله عنها سره منګه ها تو خوشحاليږي مونږ هم خوشاله وي چې دا غي سره دا او دا غي سره بيماري تیر کی مونږ خوشحاليږي په دې ها بهتري ني بيبيانه السلام او هغه مشورې ورکړه ماشاء الله تعالی ان ها کرو نبي عليه السلام او ابوبکر رضی الله تعالی نح مازته مخکړې له چې کلي پردو چا تکړه نبي عليه السلام وکتل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم په مانځه ولاره صحابه ولاره خوشاله شي نبی علیہ السلام صحابه خوشاله شي چې نبی علیہ السلام جوړ شوی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لار مریته وته صحابه لار الخوارج چې نبی علیہ السلام جوړ دی ها مذرو په زلال الخوارجو عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نبی علیہ الصلات والسلام ساری په خپلږي کې خير او عليه صلوات و سلام بیمار ده ډېر زیات او چې کله 600 ورکه نبي عليه سلام په دغه ټیم کې نبي عليه صلوات و سلام سره کلمات وې لا اله الا انت لا اله الا الله انا للموت ل شکرات نشته اجر سر ګون کې بيستانه جيڪين نن دمرګ ډېري سختې دي الله عزمدہ دمرګ ډېري سختې دي او چې کله ساي او تعالی نه گوته الله هم بر رفیق لالا الله هم بر رفیق لالا الله چې تمل ګر سره نیوځي کی او روحی پرواز او نبی له سلام صلى الله علیه عائشہ رضی الله تعالی عنها ډیره خوشاله مو خپم وا چې نبی له اسلام د کلی مبارک لاله زماده کلی سره یوځي شي وی دي زکه مسواکی غوته او نبی له اسلام لچې مسواک کله می شو نعقل کو نبی علیه السلام اشاروکل چلگی پوست که ماخ پل کلی او د نبی علیه السلام در خلی مبارکی لالی زما کلی تا لالی دام خلشالیوان آو سایوی زما پغی کیووتی ہو صحابہ دازشو ابوبکر رضی اللہ تعالی نحو تا پتا لگی دا راغ گی اول نبی علیه السلام للاڈو چی سادری اچتگو داغنا ساوتیو رون کتیلی ہو اور نبی علیہ الصلات والسلام دے چیو قتل مدثر کو نیو خیلار وی جل ہاں او یہ دا لا رسول پتہ اللہ دو مرگن راولی کم چے لا مقرر کو یقینن پتہ را گئے ہاں اورا جمعہ تا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گونگ گونشیو خبر نشو علی رضی اللہ تعالی عنہ پخپوشل شیو اگر دے دي دے نشا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دغم نطور راغستیدہ او تورا ورسا رضاوی کچاوی چنه بیلی اسلام افاد شویده نصر تی قلم کو ناشنا حالت تی جیبه حالت تی ابو بکر رضی اللہ تعالی نحو ورطوی کی ناغن نکی ناس لال منبر تو خود و تقریری شروع کر حمد و سناده اللہ اویلا او بیویلی من کا نیاب دو محمدن فا این محمدن قدمات د دو محمد عبادت گو اغا افاد سوجی دا محمد در ابال کے اگہ جوان دے راما کے شیا کسان و ما محمد الا رسول قد غلط من قبلہ الرسل دایا تنی شکل اول سل عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگہ غصاں او جذبہ یخشوا سلاش وان او کین اسدہ بیوی چ دایا تونسرال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ دفن ش ڈیر کارونا ہوں ہا خلافت خبروان نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اه عبدالرحمن ابن عوف نور صحابه رجم شوی دی او خلافت خبره کړي <تصفيق> زګډيري د موارې وی عمر رضی الله تعالی عنہ خبره کوله ابوبکر ګران ورته ویلې شه ته خبره نه کوي زبه خبره کومه ولي اه دلایل یی عقلی نقلی دلایل ټول ویلې چې دا حق د قریش دی مقصد دا چې خلافت نه کومه دومره وا د خلافت ناغوی غوېریدل و یې نه چې ما خلیفہ کوي او دلایل راغوي د پارو او نبی علیہ السلام چې کله دنیا نارخصتیدنه د قریشونو خوشاله وو ها نو دویبا خلافت کې جای او په خلېفه وین چې کله ټولو خبرو کړه عمر رضی الله تعالی عنہ اخیره کې خبرو کړه ویا ګر که خوشاله ودی د دو ټولو قریشونو همانځته ته مخ کې او تاسو رې ډیر مینوا ها نو لاحق دا دا چې ته خلافتو کې نو ټولو پاغه اتفاق او کوغه خلیفہ کونه ناخینه بعد بیا د غسل خبره وا د قبر خبره وا هانه یی قبر د نبی به اغه ځی کی چې کم ذکر روح وته دی دایشر دی الله تعالی ها په کور کې دفن شو جنازه په او شو د چهارشنبه په ورځ باندې دفن شو نبی اسلام د ګل په ورځ او فاشیو د چهارشنبه په ورځ هغه دفن شو جنازه او شو جنازه مختلفو صحابه کړی دا چیلکسان برال لغوی به جنازه کولا کپینځه برال لغوی به کولا د سیو زلبانی په جنازه نه ده شوی فَا أَفَئِمَّ مَا تَقُوتُ لَن قَلَبْتُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ اَنَّى دِے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکل پخار واولیدین په نبی علیہ السلام نو حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها د نبی علیہ السلام کشر لوره اگر اله په جړاشه ته نبی علیہ السلام ته په جړا کی خبرې کئ عجاب رب بندا الا جبريل انن اه ها الله تدې الله دار سوال قبول کولاڑی اللہ سے ملاوشے ها جبریلہ اقا داس پاتی شو اقا وسنگا وہ ہیراولین انتر دی اللہ تعالی نوتو استاس دم رکلک جڑنے دی چتاس پنے بیرے سلام خاورا لوئی و ما محمدن الا رسول خدا دنیا ادا چا سر وفان کئ کچا دنیا کے کھا عملو کو قران تابیداری کڑا پیغمبر تابیداری کلان اگا سب ملاوشیم الا رسولم دنیای کې کډیر مال او دولت وګړي ایست پنشتان نشته نری محمد مگر قال من رسول قال خلد من قبله الرسول پتاي فرا ديشي په خوا د نه رسولان افهم ما دایه کوم شری په خپل او قتلا يا وجلش د بل دلاسان انقلب دم نال بتاس علاقه بكم بقل بنده با مين ومين قلب لاقبهه سوچ وړي په بنده با نه فل يزر الله ځره بار زره باندې کې دین د الله د زره بار و سيج ذل او شاجرین زده چې بدله وګور کې الله شکر گزار وتا شکر گزار هغه خلک دي چې پیغمبر د وفات نه رسو دا میر د وفات نه رسوم دې په دین کې لقباتي شي دا نه چې پیغمبر وفات جنو دین لال قدم شو و ما کان لنفسین دا الله خی مونږ تا شکر دې محمد صلی الله علیه وسلم سلم د وفات زره دین نه ختم اغی چکه می طریقې بریزی ویغه طریقې چشتام و کان ل نفس نشی کې دی یو نسلرا انت مودا چمنشی لا بیز نیلا مگر بو گمدا الله کتابم مؤجله دالیک دنیته دار و م یریدا چا چی را دو کلا ثواب باندي جرد دنیا ثواب د دنیا دا جرد دنیا په دین باندې ها دین باندې دنیا غاړین نوت هی منها ور بو گد تعال دین و م یریث ثواب او سو چه خوالی تجر ده آخرتو نوتیهی مناور بکودت ده دینام و سنجز شاکیر نوزره چه بدل بورکو شکر گزارو تا شکر گزار اغسو ده چه آخرت خوالیم وکایی من نبیه نو دیر پیغمبرانو نا قاتلا جنگ کرده ماهود ده سراری بیو نا خدای خلقو کسی رونده رو فما وحنو نسستی نوا لما اصابهم دو وجدا انا جر سيد اللي بيدان في سبيل الله بلا اراد لاكي وما ذو فنكم ذريشي وما استكانوا ني ځان ذلیل کړه او کافر یو صحابې او علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اپوس کړي اپوس یو کا ویسه شابلا نه ها آغا आवाज نه راکېجي صبر دا आवाज کې حوی نبی علیہ الصلات والسلام به تاسو کوي اغه د سينره आवाज وروچت کده خلينه زخم میشي و او هغه ورته داوي دا الله رسول صل الله صلی الله علیه وسلم ته زما سلام کوان